23. Tiltott eszközök Szob már le magad. Nem ez az első alkalom, hogy nélkülöznöm kell. Amikor 2017-ben részt vettem a Celeb vagyok menski innen 5. évadában, ott konkrétan éheztünk. Egész nap tényleg csak egy marék rist meg egy marék babot kaptunk, mindenféle fűszer nélkül. Azt megfőzhettük, hogy ne éhen, és csak a feladatok sikeres megoldásával lehetett ehető kajákat szerezni. Mivel a csapatból sokan balfaszoskodtak, elég gyakran előfordult, hogy nem jutott semmi vacsorára. Az az éhezés eléggé kicsinált. Abban a két hétben a Kruger Nemzeti Parkban megértettem, hogy Szíriából meg az arab térségből miért indulnak el az éhezők Európába. Volt, amikor ölni tudtam volna egy falat kajáért. Fogytam is hét kilót. Ha másért nem, ezért érdemes volt elmennem Afrikába, hogy meg tudjam, milyen igazából éhezni. Mit érezhetnek az Európát ellepő menekültek? A börtönben erre igazából nem lehet panaszom. A markó gázolt, de kenyeret azért ott is lehetett enni. Itt a vennyigében pedig már a minőséggel sincs különösebb gond, köszönhetően a spejszben elköltött súlyos tízezreknek. Afrikában viszont hetekig babon és íztelen rizsen éltünk. Mégsem az viselt meg ott igazán, hanem hogy elsőként vágtak ki a műsorból. Abba a kalandba elsősorban azért vágtam bele, a kialkodott 3 millió forint gázsi mellett, mert izgalmas kihívásként fogtam fel, hogyan tudok intelligens, gondolkodó, humánus lény maradni egy ilyen környezetben? Feltett szándékom volt, hogy igenis megmutatom, hogyan lehet férfinak és kultúrembennek maradni egy ilyen műsorban. Miközben tudjuk, hogy a kereskedelmi televíziózás, a bulvár nem egészen az intelligenciáról és a kultúráltságról szól. Ezért, amikor fentről manipulált sorstársaim, a septében táborvezetőnek helyette megválasztott Alexa és Klaudia úgy döntöttek, hogy Herceg Zoltán inkább vécés bácsi lesz, vagyis nekem kell takarítanom a budit, zogszó nélkül, sőt büszkén vállaltam el a feladatot, mondván mindenki szereti higiénikusan, kultúráltan, tisztán végezni a dolgát. Egy potyantós budiról volt szó a tábor szélén, ahol faberakással takart műanyag vödörbe könnyítettek magukon a versenyzők. Ezt kellett cserélnem, ürítenem, illetve letörölnem a deszkát, ha valakinek esetleg mellé ment. Csináltam is tisztességgel, de mivel így elmaradt a stáb által várt hisztéria, Ugyanúgy kimaradt a kibaszott műsorból, mint az, hogy elsőként segítettem a tűzgyújtásban, elsőként hoztam a vizet a kútról, mindig segítettem a lányoknak, ha valakinek baja volt, azonnal segítettem a főzésben és mindenben is. Egy szóval úgy viselkedtem, mint egy férfi, mint egy ember, mint egy kultúrlény. Később a producer be is ismerte, hogy nagyon benéztek engem, nem gondolták, hogy én ilyen vagyok. Arra számítottak, hogy majd kikérem magamnak a szartakarítást, és felháborodtan hisztériázok, ha a hajamhoz ér egy bogár. Magyarul egy hisztérikát gondoltak belém. De attól, hogy az ember divattervező, még nem feltétlenül idióta, kényes, debil. De nem csak ők nézték be, hanem én is benéztem. Mert ezzel a mentalitással annyit értem el, hogy egyrészt kivágtak mindent a műsorból, ami én vagyok, Másrészt ki is estem a picsába elsőként. Holott meg voltam győződve arról, hogy engem ez a csapat, Pampit Gabó, csiccsolina Angerzsolt, Tóth Andi, Mikike, meg a többiek, nagyon megkedvelt, mert mindig lehetett rám számítani. Így aztán elmaradt a média felhajtás, és körülöttem, amit vártam. Azt hittem, hogy majd betörök egy picit jobban ebbe a bulvár közegbe, és több megrendelésem vagy több követőm lesz, jobban megy majd a biznisz. De semmi ilyesmi nem történt. Darabra ugyanannyi Instagram rajongóm és ugyanannyi Facebook követőm maradt. A magam ugyan ez is egy rekord. Még a mindig ugrásra kész, véres szájú trollok se vettek a szájukra. A leggázabb komment ez volt rólam, Ja, herceg, hát az ott se volt. Ez a műsor az égvilágon semmit nem tett hozzá az ismertségemhez, egyszerűen azért, mert mindent kivágtak a műsorból, ami emberi értéket képviseltem abban a két hétben. Ami értéket én képviselek, az Magyarországon a kereskedelmi médiában nem kívánatos. Nem eladható. Normális, értelmes embernek lenni unalmas. A én, hogy végül az a kabát Peti lett a győztes, a dzsungel királya, aki két órán belül elpusztulna egy igazi őserdőben. Röhely. Január 23 -a. Ma elmaradt a séta, mert a lenti sétálónak elromlott a zsilipje, vagyis a kapuja, és amíg azt nem csinálják meg, addig nem lehet sétára vinni az embereket. Az első, második, harmadik és negyedik emeletnek kéne lent az udvaron, de ha rossz a zsilip, akkor ez a négy szint is föntsétál a hatodik, hetedik, nyolcadik emelettel együtt a kilencediken. Így viszont lehetetlen, hogy mindenkire sor kerüljön. A spejzolásról is lecsúsztam, mert hiába utaltak anyámék a számlámra, addig nem jelenik meg rajta, amíg jóvá nem érje a pénzügyes itt az intézetben." Az lehet egy hét, lehet két hét, de akár azonnal is jóvá írhatja. Ha úgy tartja a kedvük, jóvá írják, ha nincs kedvük, akkor meg leszarják. Ez a helyzet itt bent. Kezdem kurvára unni ezt az egészet. Január 27-e Reggel halkan és mellékesen megjegyzem Csabinak, hogy két deci víz megívásához ő mindig szisztematikusan két liter vizet folyat ki teljesen feleslegesen, mert ott hagyja kinyitva a csapot, amíg elcsosszog a pohárért az asztalhoz. Ezzel direkt és felelőtlenül pazarolva, mire megint nekem esik. Szobd már le magad! Ez a válasz. Ennyit tud reagálni egy diplomás mérnökember 53 évesen a kékség legalapvető filozófiájára és igényére, a nem pazarlásra, a nem fogyasztásra, így a nem szennyezésre, amire az egész fenntarthatósági filozófia épül. Egyszerűen nem érti meg, mert nem akarja, hogy nem a börtönvizét folyatja, mert nincs a börtönnek külön vize, hanem egységes földi vízkészlet van, amit gigászi energiával, így gigászi áron tisztítunk újra és újra, miután folyamatosan beleszarunk és belehúgyazunk, így az én vizemet, az afrikai éhezők vizét, az ázsiai ristermelők vizét, szóval mindannyiunk vizét is csónyán és haszontalanul pazarolja. Nem érti, vagy leszarja. Egyik se jobb. Ha egy milliárdos értelmiségi, diplomás ember sem érti vagy leszarja, mit várhatok az átlag embertől, akinek például még érettségie sincs? És mit várhatunk egy átlag dél-amerikai, ázsiai vagy afrikai embertől, akinek még ennyie sincs? Bár ők szennyeznek a legkevesebbet, mégis ők szívnak a legtöbbet. A cúdar felelőtlen világ pusztulni fog semmi kétségem. És nem tudom per pillanat, hogyan akadályozhatnánk meg. Bár Jolcsi szerint a kékség sikerre van ítélve, írja a levelében. Vajon mire gondolhat? Valószínűleg többet tud, mint én. Csabi azonban ezt leszarja. És folyatja a vizet fogmosásnál, sima vízivásnál, megtekeri csutkára, ott hagyja, a szekrényénél, az ágyánál, a ládájában, és közben folyik a víz. Én ezt egyszerűen nem értem. Nem bírom elviselni, hogy teljesen fölöslegesen folyik a tiszta ivóvíz, és ez milliószor kisebb-nagyobb surlódásokat eredményez köztünk. Szobd már lemagad. Ez a válasz a egy felső középosztálybeli diplomás embernek arra, hogy zárd el, bazd meg azt a kibaszott vizet, amikor nem használod. Én nem tudom, mi a kurva anyja kell ahhoz, hogy felfogja. Ez írtó fontos dolog. Délután nagy riadalom támad a szomszédos zárkák valamelyikében, mert amikor sétára megyünk, ládák, meg mindenféle cuccok vannak a folyosóra kibaszva. A zajok is beszűrődnek a cellánkba. Kiabálás, csapkodás, zűrzavar. Uborka felügyelő úr elárulja, hogy talán pendrájvot találtak valakinél, amint tiltott tartalom lehetett. Pornó, vagy film, vagy valami más, de kurva mindegy, meg tilos a pendrive. Takarítás közben Tibiék megtudják, hogy egy olyan strác volt a hunyó, aki ma holnap szabadulna az előzetesből első fokon. Ezért az egyik zárkotása bevállalta az ügyet, hogy az övé a pendrive. Ez megmentette a strác seggét, de aki elvállalta helyette azt azonnal fogdára vitték a nyolcadikra, illetve fegyelmit is kap, ami azért kínos, mert így minden kedvezmény lehetőségét elveszítette, ami a szabadulását, illetve az ítéletét érinteni. Az eset következményeként a mi öngyújtónk és egy szál pornó pornólapunk is a kukában végzi. Semmi szükségünk a baléra. A gyújtónkat kb. havonta egyszer használtuk, cérnát elégetni, vagy a fülünkből a szört kiégetni, de mivel nem dohányzó zárkában tiltott eszköznek minősül, inkább kibasszuk a szemétbe. Meg a pornólapot is, mert az se lehet az árkában. Számomra már az is lehet, hogy kerülhetett ide. Egy autós magazinban találtam rá a budin. Január 28-a. Elalvás előtt gyönyörű jól csikán, csodálatosan szép fotóit nézegettem. Talán ennek köszönhetően kellemes, erotikus álomból ébredek. Az ébredés azonban kiábrándító. Tibi megállás nélkül rángatja az ágyat behemú testével és állandó mozgásával. Kibaszottul igénybe vesz. Azután a két bélbajos szokásos szarási akcióival folytatódik a reggel. Kétszer-háromszor is nekifutnak, alkalmanként 20-30 percig is akár. Csabi kereszt rejtvénynyel, hogy könnyebben teljen az idő. Közben nyögnek és jajgatnak, pont ahogy egy száz éves öregemberhez illik, és azt sem zavarja őket, ha valaki más éppen reggelizik a förtelemtől másfél méterre. Tapintatnak, udvariasságnak, ízlésességnek nyoma sincs. Csabi folyamatosan magyarázza magának, hogy mit csinál éppen. És akkor se hagyja abba, ha olvasok vagy olvasnánk. Jön oda az ágyhoz, és mondja, mondja kurvasok semmit megállás nélkül. Egyáltalán nem zavarja, hogy senkit nem érdekel. Néha 5-10 percig könyvet olvas, de ez a maximum. Semmi sem képes lekötni, csak saját maga. Totál kiborít. Egyszerűen elviselhetetlen. Így telik minden napunk Akár csak tegnap Ma is elmarad a fürdés Hiába szólunk a felügyelőnek váltáskor Pont lesz arja. Van olyan, hogy pénteken se jut fürdő Egyszerűen azért, mert nem jut Nincs ember, nincs felügyelő Ha egyszerre három szintet visz Hiába van hozzá jogod a házi rend szerint Senkit nem érdekel Nem fürdesz és kész Ha pedig hőzöngünk Akkor meg pofán is basznak érte Nagyjából ennyi Január 29-e. Az M5-ön filozófiáról beszélek, tudós a Minden Tudás Egyetemén, és ebből kiindulva gyorsan eljutunk az Isten a bírám nem ember tézisig. Egy álló órán átfejtegetjük az állam fennhatóságát az egyén felett, a saját ügyünkre is vonatkoztatva. Mit és hogyan vajon az ember egy alapvetően hazug rendszerben, ha nem óhajt mártér lenni. De van zer kutya sem. Messzire vezet az állam minden hatóságába vetett hit, kontra az egyén igazsága, szabadsága kérdés. Ez egy véres, kínos ideológiai, filozófiai és történelmi küzdelem. 8 milliárd igazság van a Földön, és minimum ugyanennyi fegyver, rendőr, katona, ügyész, bíró, politikus. Próbál csak kiállni az igazadért. Elbaszott egy hazug állnok világ ez, ahol sajnos az erőszak az állom áll nyerésre. Tehát aki a világgal harcol, mindig veszít. Ez a bőri konklúzió. Január 30-a Annyira kínos, röhelyes ez a kivagyi, nagyképű, rongyrázós, műkörmös csávó, ahogy nyomja magát a TV2, hogy már hány ingerünk van tőle. Nincs reggel, mikor ne a képünkbe a 44 milliárd forintját, mert csajozni akar nyilvánosan egy országos kertévén. Azt se értjük, miért is akar ő csajozni tulajdonképpen. Ez oxymoron. A mai adást az egymilliárdos lakásáról már a múlt héten is láttuk egyszer. Ismétlés. Kurva szarul mehet a TV2-nek. Ő az etalonnyuk. Ultraciki és vérunalmas. Tiszta gagyisztán. Elkészült csiszüli napi verse. Nem tudtam megállni, annyira jól esett a karácsonyi alkotás, hogy újra belefogtam, ha már itt az apropó. Hadd örüljünk! Megint egy-két óra maga a tízszer sornyi rímhalmaz. Majd egy-két nap rajzolás, de most már variáltam a rajzlapok összevarrását, ezúttal kétszínű cérnával is szakaszosan öltögettem. A te szótagokat minden esetben kékkel, az én szótagokat piros tollal húztam ki. Micsoda haladás, fejlődés. Ráment a hétvége, de így legalább hamar elszaladt. Szerettem csinálni. Újjá születés napodra. Semmiből születtél, mindenség lettél, egy gondolatból a végtelemből jöttél. Mert gondolataink mindennek teteje, Létünknek lényege, e világ veleje. Ötvenkét esztendőt fénysugárként ragyog, Fényed nyalábjait áramolni hagyod, Akárkit megérint, forrósítja szele, Mindent áthatóan szeretettel tele. Ez szeretet teremti körüléd a valót, Tündöklő bársonya éltető takaród, Végtelen határát beteríti lelked, élénk vibrálással villanyozza tested. és minthogy a világon mindenben áll kételj, téged sem került el a felemésztő métej, mindenki hibázik, senki sem kivétel, csak Isten hibátlan, ez örök kitétel. Ám életet is adtál, mely a leghőbb áldás, minden vétek alól legszentebb feloldás. Tovább örökítetted lényegednek javát, Isten nőként teremtve földünknek új anyját. Bár utóbb anyaként is elértek a vétkek, bűnbánó lélekként vezekeltél értek, angyali bűnbocsánat érte el a házad. Fényes tüngdöklésként hozta unokádat. Okultál hibáidból éppenséggel eleget, Hányadtatásait szültek hideget és meleget, Így már a méltó lettél anyasági ágon, Legboldogabb nagymamaként szélese világon. Imár öröki fiú, szépséges teremtés, Sudár gazellaként örökké szerencsés, Nagybetűs nőként érettél felnőtté, Gyönyörűség szőtte átlátszó felhőmmé. Engedd meg most nekem hálás szavaimat, Melyel kifejezem jó kívánságaimat. Sajnos most nem igen adhatok egyebet, Mint méről feltörő szerelmes versemet. A keserves élet elválasztott tőled, Mindenkinél drágább egyetlen egy nőmet, Szabadulásunk fényességes jövője lesz majd, Közös életünk, szent mennyegzője. Budapest 2023. február 10-e